Sziasztok, Pitypankarcos vagyok, ez itt a Vetítőterem Podcast. Várjál, várjál. C-vel azt, hogy sziasztok, bazd Nem mondtam C-vel. C-vel mondhat, te <gül> már vissza, hallgass vissza. Már sziasztok, jellegyel. ez itt sziasztok. a Vetítőterem Podcast. Tényleg C-vel mondtad, bazd meg. Sziasztok, Jó, akkor úgy fogok köszönni, hogy csá, meg. <gül>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 Hogy csak ketten vagyunk, azt az Na, no. mi újság, Jóság, Rég volt már vetítő. Mindig ezzel kezdjük, hogy rég volt már vetítő. Most kifejezetten hát, rég volt. Hát amúgy igen. Amúgy semmi érdekesség. Hát így, így néztem pár filmet, néztem animét, meg-meg-meg kerestem munkát. <gül> De az már ményegtelen. Nem <gül> ja. találtam úgy, hogy majd lehetséges éhen döbbök. Aztán eljátszom a túlélőt? Vagy hogy, hogy volt az? Eljátszom, uh, a, he eljátszom a hegylakót, mindenkinek le fogom yeah. a fejét, és várom az erőt. Jó, táplálkoz erővel, vagy, vagy villámcsapással. Energiával. De a, igen, de amúgy a hegylakóban szerintem Pikachu játszott a legjobb főszerepet, mindig belebaszott mindenkivel. Úristen, ja, igen, Pikachu. Pikachu is benne volt, ja. Úgyhogy, úgyhogy ja. É, amúgy, amúgy ez hogy jött ez a hegylakózás, csak nem azt néztél. Nem. Csak régen egy régen egy kedvencem volt, aztán. Én most azt nem bejutott. Amúgy az a pont, hogy azt én is néztem még annó kis pöcsös koromba, de, de már úgy nem emlékszek rá. Szóval é, arra emlékszek, hogy mindenki, mindenkiből belevágott a villám, de hogy mi volt a sztori, az, az az úgy nem igazán tudom, hogy... Én emlékszek rá. Duncan Macleod volt a főszerep. Azt is vágom, jó, csak, csak úgy mása nem. Szóval így magára a sztorina, nem, csak hogy le kellett vágni a fejüket, az viszont látás. Hát hogy mondjam így, akkoriban, úgy akkoriban napjainkban járkád így az utcákon. és levágta mindenki fejét. Hát nem, volt, volt, hogy belebotlott ilyen régebbi ismerősökbe, vagy ismeretlenekbe, és ugyebár a, a hegylakók, azok... Hegyen lapdak. Nem, ők mind <gül> egymást akarták megölni, mert ja, De, tán... de ezt nem, nem értettem, hogy miért hegylagónak hívták őket, hogyha nem is a hegyen laktak, szóval. Ezt, ezt én is értem, de amúgy nagyon volt a lényege, és lehet, hogy hülyeséget fogok mondani, azért vágták le mindig egymásnak a fejét, mert így tovább tudtak élni. <gül> hm. Tehát amúgy is De nem úgy. Igen, pont ezt akartam kérdezni. De ne, nem hallhatatlanok voltak, most akkor mi ez, hogy tovább tudnak élni? Szóval... Mert, mert ugye bár ők egymás ellenségé voltak, olyan téren, hogy. Hát, vagy vadásztak egymásra. Mondjuk, McLord nem vadászott úgy az emberekre, inkább rávadásztak. jó. Úgyhogy. Na mindegy. Na mindegy. Jó, de ez egy ilyen érdekes kis sorozat volt, amire már amúgy tényleg kurvára nem emlékszek, szóval lehet, Na, valamikor, akkor... valamikor bele kéne nézni így izé pár rész erejéig pont, lehet. Pont ezt akartam mondani, hogy akkor ide, most ideje lenne újra nézni egy, mind, egy mind a köve, következő következő izé vetítőre, lehet, hogy leszedek egy pár rész aztán, következő lehet, vetítőbe kibeszéljük, ezt rölgünk egy sort, hogy milyen fasza volt vagy nem volt fasza. Szerint, szerintem faszolva volt, bennem úgy él a mai napikon, úgy én imádtam. Én a izével voltam, így a Sliders-t szerettem nagyon. Ó, én is nagyon imádtam Ez a Sliders-t. Sliders. Bitong jó sorozat volt. És képzeld el, most, hogy voltam otthon 18 napot, egyszer a tévében elkaptam egy Sliders részt. <gül> Gondolom gondol életed nagyon. Nagyon éltem, tehát így beültem egyben a tévén, és Sliders, ez az! Mm. <gül> és néztem, és, és, és amúgy imádtam. Na úgy, az egyik legjobb, azé, akkori korban az egyik legjobb sorozat volt szerintem. Jó. Ja. Jó, mondjuk én izét is szerettem nagyon a bűvályos boszorkákat, az is ilyesmit azt is, volt. Azt én is szerettem, minden részét láttam. A... Ja, én is. Annul most nézte amikor? Asszony. Aztán úgy, hát meg ugye szokott lenni tévébe, aztán úgy néha be, bent ragadok előtte. Uh -huh. Már ennyire nézek így tévét kajálás közben maximum, de, de amúgy a ja. de hát néha, néha oda ragadok, aztán nézem. Uh -huh. Úgyhogy egész, egész jó kis sorozatok voltak ebben a korban. Nem tudom, nekem úgy a sorozatok is kicsit úgy el vannak gyengülve. Vagy lehet, hogy ez csak az én véleményem, meg én vagyok uh, úgy o, o, kicsit, nem o, tudom, elszokva tőlük, hogy, hogy úgy jó. vagy. is mondjam, vannak jó sorozatok, csak azok is, azok a sorozatok, amik még 2005-ben kezdődtek, vagy 2006-ban, hát vagy 2007-ben, ja. tehát. Még például a, az Odaláth, Supernatural. Ja, pont uh, nézzük a, most azt, hogy nyar. Na, majd erről mesélsz bővebben. Ja, ja, ja.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 Az égdörgött. Na mindegy. A hegylakók. Nem, a hegylakók. A hegylakók harcolnak. Igen. Megint elosztotta az egyik a fejét. Igen. Aztán a villám. Hát remélem, hogy így az adás nem fogja kettévágni a villám, meg a gépemet se. Na mindegy.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 a legalábbis. Szóval. De ez most nem, ez a Batman versus Superman nem is arra van, hogy überelje bárkit bárki. Tudom. Nem tudom igazából bármit. De ez, ez csak ez tényleg csak popormozik. Egy megült Batman Superman hop harcolnak egyet -egy.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 Nem, nem biztos, hogy ez egy rossz ötlet volt, így alapvetően. Majd kiderül, hogy hogy mit alkotnak a srácok, mert ugye készül az új Justice. Zavala. nem tudok beszélni ma. <laughs> Justice League film, ami, aminek ugye ők lesznek a producerei. Arról mondjuk igazán még, még úgy nem derültek ki És konkrétan ezt a Justice League-et vezette fel a Batman v. Superman.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 Hát jól, nyilván, főllök, hogy nyilván én, mert én... Aki, aki nem ismeri a izé karaktereket, az, a, az nem fog beülni az első Justice League filmre, mert, mert kurvára nem tudja hogy ki kezek, szóval Igen. Én, nem tudom. én szerencsére ismerem az összes karaktert személyes barátaim néha né, együtt né, egy kávézgatunk vagy sorozgetünk amit ja, szoktunk amúgy, mondjuk én, ja, a, ja. én a, a Suicide Squad-dal szoktam együtt rombolni, és... <gül> és <jöne. sínt> <gül> Ő kis beteg arcok a múltján, <gül> a Lényeg a lényegben, hogy... Uh, nah, mit akartam mondani? <gül> Nem tudom. Na persze, mindenki kap egy saját spinoffot, és... Uh, ja. Tehát szé szépen lehetséges, hogy egyenként be fogják mutatni uh, de, de amúgy flashmarmének mutatják be? Tehát Flash van magot, egy saját sorozata. sorozata. Igen. Tehát... Úgyhogy szerintem őt már nem fogják lehet. Vagy uh, nem tudom. Flashmap felesleges lenne. Igen. Ugy, ugyan, ugyanez van amúgy izével. Superman-nál szó... is ugyanez van amúgy. Mert ha megnézed Igen. Superman is hány sorozatban meg filmben dolgozták már föl szóval. Igen. És Bat van. Batman szint úgy. Nem tudom, ki van Földiásza. még. Wonder Woman van benne még. Ugye? Igen. Ő is Wonder kap. Woman.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 Nem, tényleg nagyon el lett kúrva, szóval... Akkor lehet, akkor lehet hogy azért nem láttam. Ne is nézd meg. Na, no, úgyhogy nem tudom, van még benne valaki? Szerintem más nincs Justice League-be. jól tudom. Hát Zöld Ilyász. Zöld Diaz, ő meg nem tudom. Neki van valami-e? Aquaman. Zöld Ilyásznak hülye, vagy egy egész sorozata? Jó, hát akkor neki se kell sorozat, meg spin -off. Akkor viszont lehet, hogy mégse lesz spin -off. Ugye hát, figyelj, Aquamen... <gül> Most komolyan Aquamerről kiafaszom nézni meg egy sorozatot. Úgy Ezt őszintén... Szóval... <gül> nem, annyira, annyira nem izgalmas karakter, hogy belőle bármit is kilásra hozni, szerintem. <gül> szegény Aquamen, szegény Aquamen. Jó, mondjuk Aquamen mindenki szophatja, szerintem. Hát, úgy hát, hogy, igen, mindenki. Úgyhogy, ja. úgyhogy szerintem nem... nem. Lehet, hogy neki nem kéne egy spin-off, mert, mert úgy senkit nem érdekel, nem, nem tudom. <gül> Viszont akkor lehet, hogy mégsem lesznek spin-offok, hanem belevágnak, és akkor immediatressz, felindítanak ja. valamit. Pont -e, erre akartam kiukadni, hogy... Hát mindegy. Épp felesleges lenne, bármilyen spin-off. Ja. mindegy, hát várjuk, akkor várjuk, aztán megnézzük, hogy milyen lesz. Jó. Ja.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 Doksiba, hogy lássam, hogy mi van kilőve, csak már így ugrálunk össze-vissza most. <gül> hát én még vagyok, nyugi. Jó, van akkor. No, Halloween, mint olyan, neked nem meg. Volt. Kellenek, nem kellenek rebootok. Nem kell, volt, <gül> ezt, ezt tudom, hogy nem kellenek ribútok. Meg rebootok. volt, nem kell, reboot, nem. Szeretted tehát a Halloween-t. Igen, és nem kellenek ribútok. Tehát... <gül> Nem, ut utálom ezt, hogy, hogy mindent, újra... Ah, minek? mindent újra forgatnak, ott van az életre való, ez nem... újra fogják. Várjál, mert ez nem biztosám, hogy reboot, ez csak úgy én írtam így izé, kaparás között, hogy, hogy reboot, vagy hogy hívják ezt, ja. idézőjel. No. Szóval én értem úgy be, hogy reboot, mert, mert igazából nem derült ki a cégből, hogy ez reboot-e, vagy, vagy új rész, vagy mi akar ez lenni.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 Az elsőt még így elnézegettem. Jó, akkor a hisztelt a láttad. másodikat is. Ö, láttam. És az jó volt? <gül> Ö, hát annyira nem. Szóval a Blumhouse stúdió fogja készíteni ezt a új Halloween filmet, és, és ők akarták az előbb felsorolt filmeket, és mivel egyik se volt annyira kiemelkedően, hát szerintem marha jó film, nem várok sokat ettől a filmtőse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 szériának, és hát hogyha beleviszik azokat a régi elemeket, amik, amik ugye a régebbi részekben benne voltak, akkor talán még meg lehet ezt így menteni. De mondjuk, Igen. mert tűvögetlenül még mindig nem biztos, hogy kell ez nekünk ez a film. Én úgy vagyok vele. Úgyhogy. Úgyhogy Úgy, hát... hogy... úgy hogy nem tudom. Hát, majd kiderül. <gül> Vagy ja, majd kiderül. Nézzi? Vagy megnézzük, vagy csak megnézzük az a az értékelését, és azt mondjuk, hogy hát ez négy alatti, úgyhogy inkább nem nézzük meg. Ja, vagy öt <gül> alatti. Ja, vagy öt alatti. Úgy. Igen, öt fölött azért már szoktak lenni egész tűrhető horrorfilmek, de, de azért öt alatt veszélyes. Ja. Veszélyes nagyon. Úgyhogy halloween szerintem ennyit, úgy nagyon nem derültek ki,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 történet orientál spoilerek vannak benne, szóval nem csak ilyen, ilyen kis apróságok, hogy mit tudom én a Jodának miért szőrös a füle, vagy nem tudom hanem itt hanem tényleg így sztori is ö, megtalálható spoilerek derülnek én ki a, ezekből a képekből, is, és szerintem ez így mondjuk elég gáz én pont azért meg se néztem, tehát no. ezzel nem tudok mit hozzászólni, mert minek dobnak ki spoiler, ez sose értettem. Én sem amúgy. Hogy mi, minek tőledenek fel spoilerek? Jó, figyelj, lehet, lehet, hogy ez csak ilyen kiszivárogott dolog, de de hát no most basszus, most nem értem azt alapvetően, hogy minek szivárogtatják ki az ilyeneket, meg, meg egyáltalán minek keres rá az ember ilyenekre, hogyha meg akarja nézni a filmet. Ja, Oké, okay, hogy érdekli, hogy mi lesz a filmbe, de, de hisz, ennyire... most, most olyan szinten el tudja rontani saját magának az élményt, hogy valami eszméletlen. Ja. Hát, ugye, a Star Wars 8-ból is derültek ki dolgok. Igazából a cím az, hogy hogy Ren Lovagok, meg Luke Skywalker, meg Rey és Kylo Ren fognak harcolni egymással, Mármint magának a cikknek a címe, direkt nem is olvastam nagyon tovább, mert, mert az mondjuk jobban érdekel, mint a zsivány egyes. De, de hát no, igazából úgy erre se lettem volna kíváncsi. Jó, hát nyilván várható volt, hogy ezek majd összefognak, fognak csapni egyszer, meg minden, meg hogy lesznek ilyen, vagy a is lesz egy saját hadserege, meg stb. De, de nem feltétlenül akartam én ezt tudni. Szóval sejtettem, de, de jó volt az a, az a megnyugtató sejtem a dolgot, de mégse tudom érzés, mint ezt most, most, hogy izé, tudom, hogy ki kivel fog harcolni. Szóval, ja. ugye erre se volna nagyon kíváncsi, de hát na. Neked köszönhetően, már én is tudom. Köszönöm. Hát igen, sajnálom. Köszönöm. Köszönöm sajnálom. És szépen. És, és most már mindenki tudni fogja, aki hallgatja ezt a podcastet. Kedvességet na, tehát... határtalan. Nem, direkt nem szpoilereztem olyan nagyokat, szóval azért vannak nagyobb spoilerek is a izébe, a cikkekbe, aki akarja elolvasni, aki el akarja rontani magának az élményt, az nyugodtan tegye meg. Én direkt nem mondok durvább dolgokat, meg ugye a zsivány nem is mondtam semmit, úgyhogy ja, óvatosan a cikkekkel, mert veszélyesek. Ja. Aztán a főbb témáinkat ki is veséztük, szerintem, úgyhogy mehetünk is arra, hogy ki mit nézett,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 Elég sok akció jelent van benne, meg, meg elég sok olyan dolog van benne, ami, ami hát úgymond előre viszi a szálat, és nem feltétlenül úgy kellett volna előrevinni a dolgot, de, de úgy alapvetően az egész film szerintem rohadt jó. Szóval magát a mesterséges intelligenciát szerintem bizony jól bemutatja,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 Szóval nem próbált meg, amúgy nagyon belekeverettem ebbe a mondatban, mindegy, nem próbáltam meg nekem eladni azt, amit én, én nem akarom, hogy eladjon nekem. Ez egy ilyen, ilyen nem tudom, ilyen tipikus mozi, hogy megnézed, van olyan, van olyan rész benne, amin kurva jókat röhögsz, van olyan rész benne, ahol sajnálod csori robotot, van olyan rész benne, ahol kurvára idegesít amúgy a magyar hangja az, ének, az egyik csajnak,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 Na. Én a Clerks egyet, meg a Clerks kettőt néztem meg, ami azt hiszem a, a, a, a, a, a, a magyarul Stop Shop-ra lett uh, átkeresztelve. Na, ez, ez a Stop Shop, ez, ez úristen. Ö, két csávókáról szól, akik egy boltban vannak. Ennyi az egész. Tehát igen, és, és a világtörténelem egyik legkötelezőbb kultuszfilmje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 A második részben, mikor elkezdi mondani, hogy a gyűrkura az mekkora egy fos. És ja. uh, így bemutatja, hogy gyűrkura, sétál, sétás, sétálsz, még a versi résznek. Sétás, sétás, sétálsz. vég a második résznek. Sétálsz, sétál, sétás. ugrasz egyet. Még a harmadik rész. Nem, várj, a harmadik részbe. Ugrasz egyet, leveszed a gyűrűt, ledobod a vízbe, és vége a harmadik részt. <gül> és rendj az egészet. Egy, egy, egy, egy lószar konkrétan. És uh, jó, ja, hát én mellett álltam ebben is. <gül> nem csodálom. <gül> nem tudom, alapvetően. Annu, hát nem tudom, megpróbáltam rávenni magam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 Mind, és minden, most aztánom, most a tudj, hogy most elvesztettünk amúgy 400 hallgatót a 20 de húszból, de de De igazából hát ez van, nem most ja. most minden úgy, most oké, most most Star Wars fanok vagyunk. most de... inkább most most Igen. most most most most Hát igen, most hogy, Star ja. Wars. <laughs> úgy, ja, hogy... Tehát a most a most egyet, most most most néztem meg, most most most hogy egy most vannak. És beszélgetnek az élet nagy dolgairól, közben bejön az egyik Csávókának a barátnője, közben ö, telefonálgat ugye már az ex ével az ex -e is beállít, Ryan arra, hogy el, még előtte Ryan arra a Csávó, hogy elmegy jegyezve az ex -e, de az ex e amikor beállít, azt mondja, hogy igazából nem is akarja ezt a házasságot, csak az anyja miatt.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 de mint kiderül, neki volt egy a férje a főnökével, aki, baszatóan néz ki, na mindegy, volt egy főnöke az a <gül> mi? Volt egy a férje a főnökével, és a főnöke, ja hát de most már én nagyon sok a ezek. <gül> Figyelj, nem megy mai film úgy, hogy nyugodtan szerintem. Nem spoilerezek, mindegy, a lényeg a lényegből, hogy kurva jó film, nekem nagyon tetszett mind a kettő, ö, így nem is tudom, hogy hanyadik megnézésre. És Meg annyit még fűznék, hogy a két legnagyobb forma J és Némogó benne van, úgyhogy tessék megnézni mindenféleképpen. Ja, J és Némogó, két beteg állat. Igen Úgyhogy úgy, ha, ha már csak miattuk is, de megéri, megnézi de... Mondjuk hát nem csak miattuk, szóval tényleg rohadt jó filmek ezek, igen, és érdemes nagyon jó, és, és nagyon jó volt a szereplő gárda, ahhoz képest, hogy ez egy nagyon olcsó nagyon, nagyon kis költségvetésű film volt Igen Tehát Aztán úgy hallottad, lesen... hogy készül a harmadik része ne Bizonyán. kell nézni, azt Kevin nézni. Smith már rakott fel egy, egy képet Facebookra rajzéjéről, a forgatókönyvéről Úr, a dolognak, úgyhogy már íródik, meg, meg majd hamarosan. Hát azt nyilatkozta Kevin Smith, hogy ezt szeretné az utolsó filmének, ah, ennek ahaha. a harmadik részét megcsinálni, úgyhogy úgy, majd készül szépen lassan. Hát mondjuk jobb is, mint ha elsietnék. Szóval. Igen. Szerintem bitong nagy lesz, én nagyon várom. Hát én is. Igazából. Na, akkor... Na. Ezt kibeszéltük. Én még Deadpool néztem, végre. Ja, végre. Végre. Igen. sikerült megnézni. Hát nem csalódtam, megmondom őszintén. Maximum annyiban, hogy uh, ugye volt ennek annó egy szinkrons előzetese. És nagyon sok, nagyon jó point kivágtak a, a kész filmből Szerintem. Azért voltak ott durvább beszólások is magában a trélerben, voltak eléggé durvai zék, ilyen, ilyen kommentek, főleg ott a amikor leveszi ugye a moszkot. És, és az a filmben teljesen máshogy van, szóval kicsit így próbáltak 16 pluszossá tenni. 18 plusz helyett szerintem magát a filmet. Amúgy a hát maga a film... Hogy több ember az Amúgy a maga a film rohadt jó, hát én pusztultam szinte végig, olyan beszélvások <há> vannak benne, amit, amit kész, szóval deadpool nem vártam más. Nagyon tetszett, legjobb superhero movie ever, meg, meg szerintem az idei év legjobb végjátéka. Ezt én így abszolút neki tudnám adni. Ja, hát nem vagy az el egyedül. <há> szóval... Bitang jó lett. Spoilerezni szerintem nem akarok. Is. Mindenki nézze meg, az kész. Már van encore hajrá. Videótékában. Szerintem, szerintem már mindenki látta. Szerintem már mindenki látta. Valószínű. Aki nem látta, az, az, az nagyon bűnt követette, el. Tehát idején Jó jó. Na, úgyhogy én ennyit akartam púlozni. Én, néz, én néztem még a Mhm. Aminek a magyar címét így hirtelen nem tudnám felidézni. Meg angolul néztem az egészet. Ö... Ö, figyelme ez nem sorozat? Nem. Ez egy film. Ö, ló, mindjárt, mindjárt mindjárt rákeresek vagy rákeresek a magyar rákeresek címre. Rákeresek várjál. Az időgyilkosa? Jövő gyilkosa. Jó, ezt gyilkosa. tudom melyik. Ezt tudom melyik, ez Na. a Bruce Willis-es. Igen, igen, igen. És szerintem hatalmasan alakítotnak. Igen, igen. Nagyon jó a Arról szól az egész, hogy a jövőből küldenek vissza emberkéket, és őket kell megölniük ezeknek a... Mi a nevük a filmben? Hát nem ugrik be.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 nem, nem tudom elmagyarázni, összeszerettem, mivel nem szedtem össze a gondolataimat. Minden lényegében annyi, annyiról szól az egész, fiam, hogy ugye bár a jövőbeli lényel visszajön a múltba, folyamatosan változik a emlékeiben, hogy mi történik, stb. stb. De nem is ő igazából a főszereplő, hanem a fiatalabb Bruce Willis, akit már nem őz a és kiátszik.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 <gül> <Okay>. szóval <gül> Én meg még néztem a Supernatural-t, ugye? Ah, nagyon film. Hát az, az egy jó, jó sorozat. Igen, az egy jó sorozat, inkább sorozatnak.